Afară plouă laic Și-aș vrea să fie aici Să tac, să taci, Tăcerea la fleacuri să ne Să-l pe paturi Ca două mari pisici După ce au lins smântâna Slup, slup din farfurie Ți-aș spune încet de mâna Și poate că mi-ai da-o Cu sufletul în ruină ca în vechi foiletoane În care moi fotolii Leșină dulci cu coane, Vărsând pe sânce șcuța cu lapte cu cacao. Ți-aș da deoparte părul cu gura de pe gât, Cu gura ți-aș desface nasturi mici de bluză Și ți-aș în urechea ta fleață și confuză, Afară ploolaic și stris și miuri.